mejerijätten Arla stämplar sina produkter som klimatkompenserade. Men bakom löftet om en grönare planet döljer sig ifrågasatta metoder missnöjda bönder och skog som brinner. Hej, ursäkta mig. Jag kommer från Sveriges Radio. Okay. Jag ser att du plockar mjölk här. Ja. Finns det någon anledning till att du valde just den här? Eh, nej, jag brukar alltid köpa i går. Du gör alltid det? Ja. Varför det? Det känns bättre. <laughs> jag står inne vid mejerikylen i en vanlig svensk matbutik och i min hand här har jag en liter mjölk, Alas Ekologiska Mellanmjölk. Och deras största ekologiska produkter, mjölk, filmjölk, vispgrädde och gräddfil, de har uppdaterats lite grann i år, i september. Och förutom att de designar om själva förpackningarna så har de lagt till en liten symbol här längst ner på förpackningen. Det är som en stämpel som säger att den här produkten är klimatkompenserad. Nu även klimatkompenserad. Nytt yttre. Samma goda innehåll. Arla Eko. Jo, nej men, det, ja, men då är det ju inte fel eller i och för sig. För en grönare planet. På de här så alltså står det att de är klimatkompenserade. Känner du till det? Visste du om att de det? Nej, men det är ju ännu bättre då. Den här satsningen är del av en strategi för att fördubbla försäljningen av Arlas ekologiska produkter. På sin hemsida skriver Arla att de klimatkompenserar för hela produktionen. Från foder, via kossa och mejeri till butik. Ann Freudenthal är marknadschef på Arla och ansvarig för den nya satsningen. Det är det vi vill uppnå att vi faktiskt har kompenserat för den här produkten. Så att man som svensk konsument ska kunna köpa den här produkten och känna att man gör det man kan. Arla släpper ut 84 000 ton koldioxid om året när de producerar de här ekologiska varorna. För att kompensera för det köper de in en tjänst som innebär att 250 000 träd ska planteras i Mosambik varje år. Vilket kostar företaget motsvarande åtta öre per liter mjölk. Bara det faktum att man som företag faktiskt gör den här eh, grundliga analysen som man ser vad har egentligen vår produkt för påverkan. Jo men det kostar faktiskt åtta öre för att bli neutral. Vill du ändå hälla hommandarin? Litar du på sådana märkningar? Ja det gör jag. Det, ja, jo, nej men det, jag har ju inget val. Liksom. Sen kan man ju gå djupare och, och liksom läsa på lite så. Men jag menar, man måste ju ändå lita på det. Jo, det tror jag också. Generellt så tror jag att de svenska företagen är ganska härliga. Men när Kaliber tittar närmare på vad Alas nya klimatlöfte innebär ser vi att reklamen och den här märkningen som säger att allt är klappat, kompenserat och klart inte stämmer. Vi, Vi åker till den plats där träden planteras för att se hur Arlas klimatkompensering verkligen fungerar. I Sofala provinsen i centrala Mosambik ligger ett område som heter Gorongosa. Runt en nationalpark sträcker skogsviddena ut sig och längst bort i horisonten syns några mindre berg. Men det är framförallt i närheten av nationalparken som de träd vi är intresserade av finns. För det är här bönderna bor. De som får betalt för att plantera träd som ska kompensera Arlas utsläpp hemma i Sverige. Detta var det första trädet som man planterade. Shuvaventura bor i Binembolawa och är en av bönderna som är med i det här projektet. Han låter oss följa med till Mashamban, åkerlappen som ligger precis i anslutning till husen av bambu och vass. Trots att det efterlängtade regnet kom för bara några veckor sedan, den 14 oktober, så är marken torr. Precis, mm -hmm. ja, det är sol. Det är sol. är är det mycket jobb med det? Nej, ja. det inte är det så? Gjuterstort och vattna alla plantorna när det är mycket sol. Trädplanteringarna här ingår i projektet Sofala Community Carbon Project som drivs av det brittiska företaget Envirotrade. De säljer så kallade kolkrediter till företag runt om i världen som vill kompensera för sina utsläpp och svenska mejerieten Ala är en av deras största kunder. En kolkredit motsvarar ett ton koldioxid. Så för att kompensera för sina utvalda varor ska alla köpa 84 000 kolkrediter om året. Vi har med oss en tolk som hjälper till med översättningen. Och Shua Ventura säger att han förutom att plantera och vattna måste rensa bort det torra höga gräset för att det inte ska börja brinna. Alla bönder som planterar träd har skrivit på ett kontrakt med Envirotrade. De löper på sju år och under den tiden ska bönderna varje år få betalt för att plantera och ta hand om träden. Se till att de fortsätter växa och binda koldioxid. Fånga panga en liten, liten, två decimeter märk. Det ser ganska död ut, men han tror att den kommer att ta sig igen. Efter sju år slutar utbetalningarna. Men tanken är att planteringarna ska finnas kvar mycket längre än så. När de vuxit till sig förväntas bönderna se så stor egen nytta med träden- att de vill fortsätta ta hand om dem utan vidare ersättning från projektet. Och det är här det blir intressant- de kolkrediter som Ala köper är nämligen beräknade på att det ska stå träd här och ta upp koldioxid under hundra år. Nu går vi mellan majsplanterna här. Träduskar. Ventura är en av 26 bönder i Gorongosa-området som Kaliber pratar med. Vi får höra att allt var bättre i början av projektet. Och några av de bönder vi träffar är fortfarande positiva. Men det finns också ett utbrett missnöje och det som nästan alla nämner först av allt är pengarna. Trots att det är november och bönderna brukar få betalt i början av året har de fortfarande inte fått några pengar för trädan i år och de är minst sagt besvikna. Jag gör jobbet men får ingenting, säger Jova Ventura. Det kostar på att plantera och röja men det är alltid för lite pengar så vi orkar inte mer. Jobbet, är Nästan 1500 bönder runt om i Gorongosa har precis som Tjova Aventura skrivit kontrakt med EnviroTrade. I kontrakten står det att bönderna ska fortsätta ta hand om träden även efter de sju åren. Men det står ingenting om hur länge. Det enda som händer om träden huggs ner efter det utan att de ersätts med nya är att bonden inte har rätt att teckna några nya kontrakt i framtiden. I kontrakten står också att bönderna inte får ta ner träd för att öppna upp nya åkrar och att plantor som dör måste ersättas. para complementar. så måste man plantera de här nya istället. Och då får man avdrag på, på pengarna för att man får nya plantor. De dör på grund solen. Det kan man nästan förstå när man går här. Arla betalar alltså i förskott för utsläpp som ska kompenseras i framtiden. Olika träd binder koldioxid olika fort. Men beräkningen av hur många kolkrediter de behöver köpa bygger på att markanvändningen ser likadan ut om hundra år. Jag förstår att det inte kommer vara i hundra år. Det tror jag inte. Och då frågar hur pass permanent det är. Matilda Palme är forskare i fysisk resursteori vid Chalmers i Göteborg. Hennes specialitet är just skog och klimat. Och hon har själv erfarenhet av att mäta träd och koldioxidupptag. Hon vill inte uttala sig om det specifika projektet. Men att garantera att markanvändningen ser likadan ut i hundra år är svårt, säger hon. Eftersom man rimligtvis inte kan kontrollera det under så lång tid. Om projektet slutar och det inte finns någon kontroll så försvinner ju Krediterna uppe i luften är och då är det ju faktiskt inga hållbara krediter. Det finns lite förenklat två olika marknader för den som vill klimatkompensera. En reglerad marknad som ligger under FNs klimatkonvention och är en del av Kyoto-protokollet. Och en frivillig marknad som inte gör det. Eftersom trädplantering inte kan garantera att utsläppen försvinner för alltid har FN bestämt att man på den reglerade marknaden bara får lagra sina utsläpp i träd, max fem år i taget. Sen måste man förnya kolkrediterna eller hitta en mer permanent lösning. Därför drivs de flesta trädplanteringsprojekt på den frivilliga marknaden, där reglerna bestäms av aktörerna själva. Här finns också EnviroTrade. Att som de säljer klimatkompensation i förskott är väldigt ovanligt och något som bara görs på den frivilliga marknaden. Vi kontaktar flera forskare och experter på klimatkompensation. Alla är överens om att trädplantering är ett osäkert sätt om man vill garantera att klimatkompensationen faktiskt blir av. Matilda Palm igen. Om man betalar och säger att ens produkt är klimatkompenserad, då vill man ju veta att de utsläppen som produkterna har haft, att det är en, en verklig kompensation för det här. Det vill säga att det är utsläpp som aldrig mer kommer släppas ut i atmosfären. Det är det ju inte i ett träd. Ett träd har du alltid osäkerheten att du kan hugga ner det och det kan släppas ut i atmosfären. Var det riktigt riktigt grovig väg? Ska du försöka sätta i fyra här? Eller? Här i Mosambik har avverkning sedan länge varit ett problem. Och bönderna har traditionellt ägnat sig åt så kallat svedjebruk. Alltså att man bränner skog och mark för att kunna odla grödor när den gamla jorden har blivit näringsfattig. Vilket innebär att koldioxiden åker rakt upp i atmosfären. Projektet i så fall går ut på att bönderna för att kompensera för utsläppen från företag i den rika världen. Förutom att plantera nya träd ska ställa om till ett mer hållbart jordbruk. Där skog och mark inte längre bränns ner. kan fråga ja. lite där. Under ett stort träd, precis bredvid vägen mellan Inchopp och Orten Gorongoza, träffar vi bönderna Lucas Rolesso, George Folle, Mario Chimassa och Anguista Borenso som sitter och säljer träkol. En av de allra vanligaste energikällorna i Mosambik som bidrar till nerhuggen skog och utsläpp av koldioxid. Mm. De berättar att de egentligen inte vill men ändå måste försöka sälja träkål nu eftersom de inte fått något betalt av en virotrade för trädplanteringarna i år. Bönderna glider lite på svaret när vi frågar vad det är för träd de har eldat upp om det bara är redan döda träd som de hittat eller om de också har huggit ner några. Men det är tydligt att träden inte är det viktigaste för dem nu. När familjen är hungrig och pengarna inte kommer. Ledningen säger att det inte finns några köpare och att det är därför vi inte får några pengar. Men de som är hungriga kan inte acceptera det. Det är därför vi blir omotiverade, säger Mario Shimasa. När träd som har planterats dör förväntas bönderna ersätta dem med nya planter. Som de antingen kan köpa själva eller få av en virotrade. Som om det handlar om mer än 15 procent av plantorna, då gör ett avdrag på ersättningen. När det är en avgörande plantor, det tira, en men fler av dem vi pratar med berättar att ett sätt att spara pengar är att gå ut i skogen och leta fram en planta av samma sort, gräva upp den och plantera om den på sin egen mark. När bönderna flyttar plantorna räknas de in bland de nya träd som Arla och andra företag betalar för, för att kompensera sina utsläpp. Det trots att det egentligen inte handlar om några nya träd, utan om sådana som redan finns och kunde ha vuxit upp och bundit koldioxid naturligt i skogen. Vi blir rekommenderade att göra så av projektledningen, säger bönderna. mord, du är i byn träffar vi Farida Fernando. Hon berättade att 50 träd på hennes ena Machamba brann ner när hon inte var där och att hon då fick stora avdrag på ersättningen hon skulle fått. Det kom en brand när jag inte var där, säger hon. Det var andra personer som brände. Vi sitter i skuggan under ett stort och gammalt mangoträ som funnits här i nian mycket längre än en viral och löftena om pengar för träd som ska binda koldioxid. Nós também estávamos ali seberry bem plantei. Eh, nós estava ver mesmo estava normal. normalt. nesses dias está a reduzir. Allt var bättre i början, säger Farida Fernando. Man fick pengar och det var bra. Men i år gråter alla. Vi är snart i december och ingen har fått betalt. Precis som de flesta andra bönder i bianna runt om i Gorongosa som vi pratar med- säger Farida Fernando att hon kommer hugga ner träden när de blivit stora- för att kunna använda dem som ved eller virke. Hon vet inte hur lång tid det kommer ta och säger att hon är dålig på att räkna. Andra vi träffar pratar om att låta träden stå kvar i 10 eller kanske 20 år. En del säger att de kommer sälja virket. Andra att träden kan användas till ved. Och man får hugga ner träden när de har vuxit upp, så länge de ersätts med nya träd. De som har mango eller andra fruktträd hoppas få mer nytta av dem innan de huggs ner. Men klart är att ingen kan överblicka eller säkert säga hur det kommer se ut här om hundra år. Och om det då fortfarande kommer att stå några träd här som kompenserar för utsläppen vi idag gör i den rika delen av världen. Envirotrade säljer inte alla sina kolkrediter- 15 procent av dem sparas som en buffert för att täcka upp för oväntade händelser som bränder eller torka. Men när vi går igenom projektets årsrapporter verkar problemen med att hålla de planterade träden vid liv vara större än så. Bränder, misskötsel och övergivna fält gjorde att nästan två tredjedelar av alla utbetalningar till bönderna ställdes in helt eller delvis förra året eftersom för många träd dött. Vissa kontraktsas upp helt för att färre än 15 procent av träden överlevt. Och så har det sett ut de senaste åren. Ah, här sitter de och hackar i marken. I din Pungue sitter Enrique Felipe Chiboma och hackar i jorden för att förbereda ett nytt husbygge. Han säger att folk har blivit sämre på att ta hand om träden med åren. Vi går in i skuggan så kan vi prata lite mer. I början var folk noggranna, men nu börjar folk överge sina planteringar– –för att de är trötta på att inte få betalt, säger Enrique Felipe Chiboma. De orkar inte röja undan sly och annat som lätt brinner. Såfalla projektet startade 2003– de första fem åren drevs det som ett pilotprojekt och finansierades till största delen av EU-kommissionen. Den första utvärderingen som kom 2008 var starkt kritisk. Där framgår att projektet hade bristfälliga metoder för att mäta hur mycket kol de faktiskt binder i sina träd. Och att det var, citat, tveksamt om projektet kommer kunna fortsätta sälja kolkrediter i framtiden. Slut citat. Året efter kom nästa utvärdering. Den var inte lika kritisk men konstaterade fortsatta problem med skogsinventering, dokumentation och beräkning av koldioxidupptaget från träden. Tillbaka i Niambita där Envirotrade har sin bas för projektet träffar vi företagets landschef i Mosambik, Antonio Serra. We are not saying that we are not able to fulfill the contract. We are saying that we are delaying on the payment. Han förklarar att betalningarna i år blivit försenade eftersom de inte fått in så mycket pengar som de förväntat sig och för att de haft tekniska problem med sin databas. Han tycker det är en tråkig inställning att fråga om risken för att bönderna kommer att hugga ner träden. Och säger att det vore omöjligt att först skapa klimatkompensationen och sen sälja kolkrediterna eftersom ingen bonde skulle gå med i projektet om betalningen delades upp på hundra år. När kassmär signerar kontrakt med oss för att köpa ett projekt, han vet att han är betald för något som kommer att ha full carbon i 99 år. Detta är inte något som vi är vi kan du garantera att de koldioxidoffseter kommer att uppfyllas? Nej, ingen kan garantera något om det skogsbaserade. Antonio Serra påpekar att kunderna vet vad det är de köper, att det är omöjligt att garantera ett lyckat resultat med tanke på risken för bränder, torka och avverkning. Immediately can be they can be a drought, fire, wildfire and controlled Man måste tro på möjligheten till förändring säger han, att bönderna kommer att inse nyttan med träden och därmed låta dem stå eller plantera nya när de huggs ner kritiken mot bland annat mätmetoder och brist på dokumentation som framförts i två oberoende rapporter ger Antonio Serra inte mycket för. Han bekräftar att många bönder ersätter döda träd med plantor de hittar i skogen och ser det som någonting positivt, även om det innebär att de då räknar med koldioxidupptaget från träd som annars ändå kunde ha växt upp precis i närheten. Most of the Det som räknas, säger han, är att våra tekniker hittar träd som lever när de kontrollerar planteringarna. What we we we, we want is when our technician goes there to do the monitoring, if we find the Såfalla projektet är certifierat av Plan Vivo, en av flera certifieringsorganisationer på den frivilliga klimatmarknaden. Det finns bara två internationella organisationer som godkänner projekt med förskottsbetalning och Plan Vivo är den största av dem. Certifieringen fungerar som en form av kvalitetsstämpel på att projektet lever upp till Plan Vivos krav. Den senaste kontrollen gjordes 2010 och då fick en Virotrade grönt ljus. Alexa Morrison är verksamhetsansvarig på Plan Vivo och sitter på huvudkontoret i Skottland. Hon bekräftar att trädplanteringarna måste finnas kvar i hundra år för att beräkningarna av klimatkompensationen ska stämma. Yes, at, at landscape level, yes. Men hon säger att det inte görs någon kontroll av planteringarna och hur många träd som finns där efter att böndernas kontrakt gått ut. After that point, um, there's no more monitoring of that specific area. Skulle området drabbas av till exempel en naturkatastrof är tanken att det ska täckas upp av Plan Vivos gemensamma riskbuffert. I den ingår förutom Envirotrades egen buffert på 15 procent. Buffert är från andra Plan Vivo-projekt. Alexa Morrison känner till att såfalla projektet haft stora utmaningar- men säger att de åtgärdat flera tidigare brister. Hon tror att projektet kommer kunna leverera det de sålt- men säger att man inte kan påstå att utsläppen redan har minskats- när man köper kolkrediter från Envirotrade. Det skulle vara vilseledande. Det skulle vara This to that have been Ändå finns märkningen klimatkompenserad på Arlas största ekologiska produkter. Och marknadschefen Freudenthal har sagt att produkterna i och med den här satsningen blir neutrala. Mellan Arla och EnviroTrade, vars projekt certifieras av Planvivo, finns ytterligare en aktör. Konsultföretaget UNW är EnviroTrades återförsäljare i Sverige- –och de som Ala anlitat för sin klimatkompensation. Vi sticker inte under stor med att det finns risker inblandat i det här– –att vissa projekt kan fallera helt. Mårten Lind är Alas kontakt på UNW. Uh, och, och Det är ju särskilt sant i de här allra fattigaste länderna som Mosambik tillhör– –där man kanske har de största utmaningarna. Uh, men men uh, planterat här måste vi göra oavsett risken att, uh, att de dör. Efter att ha granskat rapporter, pratat med forskare– –och besökt projektet i Mosambik– återvänder vi till marknadschef Ann Freudenthal på Ala. Vi vill höra hur de kan lova att deras produkter är klimatkompenserade när det enligt både de som säljer tjänsten och de som certifierar den är något som förhoppningsvis kan komma och infrias. Vi har liksom inte tittat, eh, tittat så nogsamt på när, eh, hur mycket det som infrias och när utan att det årligen ska ske och hur mycket träd som har planterats. Så det, det är liksom på den nivån vi har... Stämt av det. Och inte längre än så. Ändå lovar ni kunderna att det är nu det är klimatkompenserat? Ja, det är ju det, är det vi så att säga har. Det är den tjänsten som vi då har köpt faktiskt. Ert löfte om att klimatkompensera. Hur kan ni garantera att det faktiskt kommer att hända? Jag kan bara garantera så långt som till det här avtalet. Jag kan garantera för det som... UNWI avtalar med oss med sina certifierare i bakgrunden. Så då Har ni köpt grisen i säcken lite och hoppas att det funkar och om det är ett problem så blir det ett problem. Um, ja alltså grisen i säcken vill jag inte säga eftersom vi faktiskt har um, vi är själva inte proffs på klimatkompensation och har därför anlitat dem som kan det här. Märkningen klimatkompenserad för en grönare planet som alla sätter på sina produkter bygger på den tjänst som de köper från UNI. Vi ringer upp Mårten Lind igen. Lovar de för mycket när de låter alla märka sina produkter som klimatkompenserade? Ja, just i ordet klimatkompenserad så ser inte jag att det lovar för mycket. Lovar inte, det, lovar inte det att produkten är kompenserad när jag köper den? Jo, precis att den är klimatkompenserad och på klimatkompensationsmarknaden så är ju våra projekt och andra projekt av precis den här karaktären. Att man, man genomför åtgärder med en uppskattad eh, klimatnytta eh, som inte är garanterad men som man hoppas inträffar eh, om... Ja... Eh... Om man jobbar strukturerat och om, om det som man antar inträffar. När vi pratar med Ala blir det tydligt att de inte förstått att deras klimatkompensation bygger på att trädplanteringarna fortfarande finns kvar om hundra år. Men att de inte vet när det de betalar för kommer att infrias är inget Mårten Lind vill kännas vid. Nej men det, det förstår för dem. Vi Generellt sett så är vi väldigt öppna med hur, det här, hur de här projekten fungerar. Det är en risk kunderna är villiga att ta. Mårten Lind säger alltså att det inte finns några garantier- för att Alas utsläpp kommer att kompenseras. Att projektet är fullt av risker och kan komma att fallera helt. Och att de är öppna med att det är så det ligger till. Så vad är det egentligen de säljer till Ala? Vi säljer klimatkompensation med allt det innebär. Risker och möjligheter- Ingen av bönderna har fått betalt än så länge i år. Det säger ju Envirotrade också när vi pratar med dem. Det är absolut ja. eh, jätteallvarlig kritik och det, det får vi ta till oss av. Vad ni, alltså vad ni har för ansvar i... Ja. Hos Ann Freudenthal på Arla igen. För Du, du hänvisar till Ooyong och att ni köper en produkt. Liksom. Men vad har ni för ansvar utöver det? Precis. Att vi... Tillför klimatkompensation, det gör vi ju för att vi tycker att det ger ett mervärde till de konsumenter som verkligen vill vara hållbara hela vägen ut. Det är viktigt att det verkligen sker och inte att vi bara kan skriva det. Självklart är det så. Så vi känner ett ansvar för att se så att det stämmer. Men är det då så att du sitter här och konstaterar att ni får inte det som ni tror att ni har köpt? Det vet inte jag. Jag måste ju gå tillbaka till UNW själv och höra ni sätter en stämpel där det står klimatkompenserad. Mm. Kan det vara så att ni faktiskt lurar era kunder? Ja, ja, enligt det avtal vi har med UNW som är proffs på klimatkompensation- så lurar vi inte några kunder. Men bland de bönder vi träffar i Gorongåsa är det många som känner sig lurade- Snickaren Vittorino Meneche i byn Pungue som har två jordlotter med träd i projektet är en av dem. Vi jobbar med en väg. För att år och en år. Vi har en särskildare. dojan, är vi två år. Vi har en särskildare. Det känns som att vi arbetar för jävel, säger han. Vi håller på att tröttna. Jag frågar om han tror att träden kommer finnas kvar om hundra år. Det är sju men det, säger han, är det bara Gud som vet. Kaliber är slut. Om två veckor återvänder vi till Mosambik. Nästa vecka, det här. Det är en stor teater alltihopa med skattemedel. Det känns, det känns som att vi är försökskaniner här. För de säger själva att det här är, vi är inne i en utvecklingsfas. Så att för mig är det här helt osannolikt att jag går hit varje morgon. Slaviskt för att få min ersättning. Det absolut viktigaste det är att deltagarna kommer ut i jobb. Det är så vi kan hjälpa dem. Det är så vi förvaltar våra skattepengar bäst.